Lukasar Guðspjall, 2004. kabli En í aftur elding fyrsta dag vikunar komu þær til grafarinnar með ilmsmislinn sem þær höfðu búið. Þær sáu þá að steininum hafði verið velt frá gröfinni og þegar þær stigu inn fundu þær ekki líkam að drottins Jésu. Þær skildu ekkert í þessu en þá brá við að hjá þeim stóðu tveir menn í leiftrandi klæðum. Þær urðu mjög hrættar og hneigðu andlit til jarðar. En þeir sögðu við þær. Hví leyti þér hins lifanda meðal döðra? Hann er ekki hér, hann er upp risin. Minnist þess hvernig hann talaði viðiður meðan hann var enn í galilegu. Hann sagði að mannssonurinn skildi framseldur verða í hendur sindugra manna og krossfestur en rísa upp á þriðja degi og þær myndust orða hans, sneru frá gröfinni og kunngjörðu allt þetta þeim ellefu og öllum hinum. Þessar konur voru þær María Magdalena, Jóhanna og María móðir Jakobs og hinar sem voru með þeim. Þær sögðu póstulunum frá þessu, en þeir töldu orð þeirra markleysu eina og trúðu þeim ekki. Pétur stóð þó upp og hljóp til grafarinnar. Skingdist inn og og sá þar líklæðin einn. Fór hann heimsíðan og undraðist það sem við hafði borið. Tveir þeirra fóru þann sama dag til þorpsnokkurs sem er um 60 skeiðrúm frá Jérusalem og heitir Emmaus. Þeir rættu sín á milli um allt þetta sem gerst hafi. Þá bar svo við er þeir voru að tala saman og ræða þetta að Jésús sjálfur nálgaðist á og slóst í för þeim. Augu þeirra voru svo blinduð að þeir þekktu hann ekki. Og hann sagði við þá Hvað er það sem þeir ræði svo mjög á göngu ykkar? Þeir námu staðar, daprir í bragði og annar þeirra, kleofasa nafni, sagði við hann. Þú ert víst sá eini aðkommumaður í Jerusalem sem veit ekki hvað þar hefur gerst þessa dagana. Hann spurði Hvað þá? Þeir svörðu Þetta um Jésú frá Nasaret sem var spámaður, máttugur í verki og orði fyrir guði og öllu mönnum. Æðstu prestur og höfðingjar okkar létu dæma hann til dauða og krossvesta hann. Við vonuðum að hann væri sá er leysamundi Ísrael en nú er þriðjudagur síðan þetta bar við. Þá hafa konur nokkrar úr okkar hópi gert okkur forviða. Þær fóru árla til grafarinnar en fundu ekki líkama hans og komu og sögðust jafn vil hafa séð engla í sín er sögðu hann lifa. Nokkrir þeirra sem með okkur voru fóru til grafarinnar og fundu allt eins og konutnar höfðu sagt, en hann sáu þeir ekki. Þá sagði hann við þá. Skilningslausu menn, svo tregir til að trúa því öllu sem spáminirnir hafa sagt fyrir um. Átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýrð sína? og hann byrjaði á Mósi og öllum spámununum og útlagði fyrir þeim þar sem um hann er ritað í öllum rytningunum. Þeir nálguðust nú þorpið sem þeir ætliðu til, en hann lét sem hann vildi halda lengra. Þeir lögðu þá fast að honum og sögðu Vertu hjá okkur því að kvölda tekur og degi hallar og hann fór inn til að vera hjá þeim. Og svo bar við er hann satt til borðs með þeim að hann tók brauðið, þakkaði Guði, braut það og fjekk þeim. Þá opnuðust auga þeirra og þeir þekktu hann en hann hvarf þeim sjónum og þeir sögðu hvorfið annan. Brann ekki hjartaði okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur ritningunum. Þeir stóðu samstundis upp og fóru aftur til Jerusalem. Þar fundu þeir þá ellefu og þau er með þeim voru saman komin, en þau sögðu. Sannarlega er drottin upprýsin og hefur byrst símoni. Hinnir sögðu þá frá því sem við hafði borið á veginum og hvernig þeir höfðu þekkt hann þegar hann braut brauðið. Nú voru þau að tala um þetta og þá stendur hann sjálfur meðal þeirra og segir við þau Friður sé með yður en þau skelfdust og urðu hrætt og hugðust sjá anda. Hann sagði við þau. Kví eru þið óttastlegin og hvers vegna vakna evasendur í hjarta ykkar? Lítið á hendur mínar og fætur að það er ég sjálfur. Þreyfið á mér og gætið að. Ekki hefur andi hold og bein eins og þið sjáið að ég hef. Þegar hann hafði þetta mælt, síndi hann þeim hendur sínar og fætur. En gáttu þau ekki trúað fyrir fögnuði og undrun. Þá sagði hann við þau. Hafið þið hér nokkuð til matar. Þau fengu honum stykki af styktum fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Og hann sagði við þau. Meðan ég var enn meðalikkar sagði ég ykkur. Allt sem ritað eru um mig í lögmáli Móse, spámununum og sálmunum á að rætast síðan laukan upp huga þeirra að þau skildu rýtningarnar og hann sagði við þau Svo er skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá döðum á þriðja degi og að prétika í nafni hans öllum þjóðum að taka sinnaskiptum og þykja fyrirgefningu synda og hefja það í Jerusalem Fið eru vottar þessa Ég sendi ykkur andan sem fæðir minn hét ykkur en verið kyrr í borginni Unst þið íklæðist krafti frá hæðum. Síðan fór hann með þau út í nánd við Betaníu, hófu pendur sínar og blessaði þau. En það varð, meðan hann var að blessa þau, að hann skildist frá þeim og var uppnuminn til himins. En þau fjallu fram og tilbáðu hann og sneru aftur til Jérúsalem með miklum þögnuði. Og þau voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu guðuð.